Понеділок, 21 травня 1917 року. Харві Кушинг бачить уламки корабля в Атлантичному океані. Десятий день на морі. Нарешті розпогодилося. Світить сонце, море спокійне. Корабель називається Саксонія. На його борту перебуває Харві Кушинг і решта зі шпиталю Номер п'ять. Це найперше американське з'єднання, відправлене до воюючої Європи. Трохи більше місяця тому США вступили до війни з метою захистити демократію у світі. Цим вони убезпечили британців насамперед в економічному відношенні. Адже вони також воювали в кредит, і його терміни наприкінці минулого року вже збігали, тому в британському уряді похмуро подейкували про загрозу економічного краху. І ось тепер, в останню хвилину, Велика Британія піднялася за рахунок американських грошей і, що не менш важливо, дешевої американської сировини. Досі морська подорож нічим не затьмарювалася, але почуття тривоги не залишало екіпаж. Саксонія пересувалася абсолютно самостійно. Конвою тоді ще не було, раз у раз, виписуючи зигзаги, хвилями Атлантики і постійно відстежуючи, чи не з'явився де перископ ворожого підводного човна. Цілодобово люди на борту носили на собі рятувальні пояси. Час від часу тренувалися, освоюючи спуск Рятувальних шлюпок, вечорами все навколо корабель, море, хмари забарблювалося відтінками сіро блакитного. Важка рука війни простяглася і над цим насправді не військовим з'єднанням. Усюди на кораблі стояла озброєна охорона, на верхній палубі тривали навчання, начищали до черевики. Коли офіцери. Займалися щоденною гімнастикою, то рядовим і унтерофіцерам забороняли дивитися на них. Слід було ставитися з повагою до занять вищих чинів. Кушинг насилу звикав до всього цього, з подивом він поглядав на отримані ним шпори, чисто офіцерський атрибут адже в шпиталю No5 не було коней, а також автоматичний пістолет моделі. 1911 року маслянистий і страхітливий. Він рідко носитиме його і ніколи ним не скористається. Не те, щоб Кушенг сумнівався в реальності війни. Він давно був переконаний у тому, що США рано чи пізно вступлять у війну, просто зобов'язані зробити це. Він давно і наполегливо намагався підготувати своїх колег у Бостоні до цього факту. Після місяця, проведеного навесні 1915 року в Європі лікарем, спостерігачем, він навчився ненавидіти війну як феномен, але водночас припинив її боятися як події. Його майже не лякала близькість фронтової смуги. Бо, як він писав, з тієї весни у своєму щоденнику, що ти далі від дому і ближче до театру військових дій, то менше про це чуєш і то менше тебе це лякає. Як невролог, він з того часу зацікавився феноменом шоку від снаряда. Він відчував професійну цікавість, але водночас з'явилися й інші, істотніші фактори. Тоді він був нейтральним спостерігачем і скептично сприймав розповіді про злодіяння німців. Але тепер скепсису у нього поменшало. Вирішальним бувся день 8 травня 1915 року. Він повертався до США, коли його корабель поблизу берегів Ірландії натрапив на уламки Лузітанії – потопленої напередодні німецьким підводним човном, у результаті чого загинули 1198 чоловік, жінок і дітей. З-поміж них 124 пасажири були американськими громадянами. Годину корабель Кушинга прокладав собі шлях серед цих уламків. Вражений Кушинг розглядав стільці, весла, ящики, що плавали за бортом, а поруч з перевернутим рятувальним плотом тіла жінки і дитини. Удалині виднівся траулер. Люди виловлювали трупи з моря, отримуючи за кожне підняте тіло по фунту. Він згадав це сьогодні, в травні 1917 року, коли вони знову побачили уламки корабельної аварії. Цього разу трупів не було видно. Лише сміття та рятувальний пояс. По обіді у них з'явився ескорт. Маленький, старий ескадрений міноносець з номером 29, виведеним на носі. Він ішов за ними на відстані близько 500 метрів. Вони кричали «Ура!» і махали йому. Усі зітхнули з полегшенням. Кушинг подумав, що тепер багато хто зможе заснути цієї ночі. Трохи пізніше вони на верхній палубі тренувалися тримати ноші, З незвички було важко. Навчали за книгою. У носовій частині корабля були складовані їх нещодавно упаковані армійські баули. Якщо все буде за планом, то Саксонія прибуде до порту Фалмута завтра о шостій годині ранку. Вівторок, 29 травня 1917 року. Ангус Б'юкенен споглядає білий піщаний берег у Лінді. Три місяці іноді минають швидко. Стільки часу частина Б'юкенена перебувала в Кейптауні. Саме стільки тривав візит до цієї прекрасної і мирної країни чистий рай. Перепочинок був необхідний. Інакше б королівські фузелери більше не витримали. Останнім часом у Східній Африці серед солдатів і офіцерів панували настрої пригніченості та апатії. Хай там що... Але мало що можна зробити в сезон дощів. Батальйони чорношкірих з Нігерії, Гани, Кенії та Вест-Індії залишили обороняти позиції під зливою. Відпочивши, королівські стрільці знову повертаються до Східної Африки бадьорі, щоб, як говорили, перемогти. Звісно, війська фон Леттова-Форбека загнені в південно-східний кут колонії, але... Вони ще не переможені остаточно. Новий командувач військ-союзників, південноафриканський генерал-майор Луїс Джаппі Ван Девентер, налаштований більше на ведення бойових дій, а не на хитромудрі, але здебільшого даремні маневри з кліщами. Це не його метод. З вивисті марш-китки через зарості бушу та джунглів – Звісно, мали на меті скоротити людські втрати і перехитрити противника. Але раз по раз це призводило до того, що кордони оборони розтягувалися вкрай. Якщо раніше командувач СМЕЦ оберігав життя своїх солдатів на полі бою, то багато разово втрачав їх на лікарняних ліжках. Збоміж 20 тисяч південноафриканських солдатів, посланих до Східної Африки, Половину було відправлено додому з формулюванням «важко хворі». А багато з тих, кого як Б'юкенена евакуювали до Південної Африки для реабілітації, мали такий жалюгідний, виснажений вигляд, що викликали загальне співчуття. Ніколи ще білі люди не перебували у такому стані. Чорні – так, але не білі. Конвої? що складався з п'яти кораблів, супроводжував війська напередодні майбутнього наступу. Вони кинули якір приблизно за два кілометри від білого піщаного берега, де, як передбачалося, висадяться солдати. Неподалік знаходилося місто Лінді, що перейшло до британців. Б'юкенен пише «Ми споглядали цей берег зі змішаними почуттями». Він будив нашу уяву, але країна ця і все, що вона містила, просто паралізували нас. Ми дивились на берег більш тверезо і стримано, ніж раніше, бо там, перед нами, простягалися зарості буша, як і колись. похмуре бачення, непідвладне людському розуму. До крейсера наближається маленький паруплав. Солдати беруть особисті речі, спорядження, гвинтівки і пересідають на нього. Проплав везе людей до Баркаса, що чекав на них, і той мілководдям завершує подорож. Наостанок солдати, щоб не замочити ноги, верхи по спинах чорношкірих веслярів переїжджають на білий піщаний берег. Четверо, 31 травня 1917 року. Ріхард Штумф бачить, як на Гель-Голанді нагороджують двадцятьма залізними хрестами. Через брак нових перемог доводиться прославляти старі. Річницю битви в Скагераку бучно святкували на всьому флоті. Капітан Гель-Голанда – Виголосив промову, блискаючи очима. І що красномовніші й пихатіші ставали його слова, то більше він розпалювався. Наші вороги прагнуть досягти своєї мети, бо не роблять все, щоб зіпсувати стосунки між нашим верховним головнокомандувачем та його армією і флотом. Якщо впаде дім Гогенцоллернів, нам будуть нав'язувати парламентську форму правління, як в Англії та Франції. І тоді нами, як і ними, керуватимуть торгаші, адвокати та журналісти. Якщо який-небудь генерал або інший військовий чин їм набридне, його звільнять. Після завершення війни нам потрібні ще більш сильна армія – Ще більш сильний флот. Ми повинні чинити опір усім, хто хоче нав'язати парламентаризм Німеччини. Ми не можемо забувати про те, що велич Німеччини пов'язана з її імператорською династією, армією і ще молодим флотом. Пам'ятайте, соціал-демократи всіх країн, які воюють з нами, прагнуть знищити нас – Наприкінці тричі проголосили за здоровницю, його величності, нашому верховному головнокомандувачу. А потім нагородили залізними хрестами двадцять чоловік, обраних досить довільно поміж тих, хто рік тому брав участь у битві. Штумф, як зазвичай, почувався роздвоєним, розгубленим і роздратованим. Емоційність оратора і магія слова вплинули на нього – він підозрював, що все сказане цілком можливо виявитися правдою, але почуття говорили одне, а розум підказував інше. Він добре розумів, чому капітан дотримує подібних поглядів. Можливо, він і сам мислив би так само, якби був офіцером, але він не офіцер, а простий матрос, незаможний пролетар, як він висловлювався. Він не міг змиритися з посиленням автократичної влади імператора, армії та флоту. Так, легко міркувати про такі речі, коли ти сам особисто нічим не ризикуєш. Штумф не боїться парламентаризму. Він вважав, що і в стані ворога є багато хороших людей. Ні, зараз він швидше англійський раб, ніж німецький моряк. Занепокоєння, роздратування, розчарування, що охопили Штумфо з тих пір, як почалася війна, лише частково корінилися у невдоволенні бюрократичною дисципліною і в безмежній нудзі, спричинений бездіяльністю флоту. У ньому вирував також гнів проти нинішнього порядку в Німеччині, особливо проти того, що режим сприймав як свою основу ядро і суть проти класової системи. Ось чому патріот зразка 1914 року перетворився на озлобленого радикала, який заплутався 1917-го. Війна перетворювалася на щось таке, чого не можна було передбачити і тим паче бажати. І перш за все вона оголила класову систему суспільства. Кілька років військових дій зробили те, чого не змогли домогтися десятиліття соціалістичної та анархістської пропаганди. Війна викрила брехню, лицемірство і парадокси старого порядку. Суперечності її безглуздя європейського укладу життя особливо наочно оголилися на німецькому флоті. Матроси й офіцери мешкали разом на одному кораблі, в переносному і буквальному сенсі сиділи в одному човні, і водночас умови їхнього життя разюче відрізнялися. Часом доходило до гротеску. Класові протиріччя виявлялися у всьому. Починаючи з харчування і житла, офіцерські каюти обставляли як оселі вищого стану, зі східними килимами – шкіряними кріслами й оригіналами творів мистецтва, і завершуючи умовами праці та відпочинку. Матроси рідко отримували звільнення, тоді як офіцери часом були відсутні місяцями. Коли корабель стояв у порту, офіцери часто ночували у себе вдома. На кораблі все на виду, і відмінності особливо помітні. За відсутності дій, боїв, перемог, коротше кажучи, крові, відмінності ставали дедалі неприйнятнішими. В армії все інакше. Там класові відмінності також впадали в очі, але на практиці вони ніколи не виглядали настільки разючими. Їх, як і раніше, можна було виправдати, посилаючись на вимоги військового обов'язку. Найважче на цій війні доводилося піхотним офіцерам Нижчих чинів. Але тут, на флоті, що знемагав від бездіяльності, до офіцерів не висували особливих вимог. Вони мало чим жертвували і тим паче не ризикували життям. За що їм тоді всі ці привілеї? Тільки за те, що вони вихідці з привілейованого класу? І тоді всі ці пихаті розмови про честь, обов'язок, про жертви не переконують і, врешті-решт, починають виглядати просто способом утримувати в покорі людей. Саме святкування річниці битви штумф сприяє як прояв класової системи. Офіцери, зрозуміло, тримаються окремо у своїй розкішно обставленій їдальні і бенкетують там до четвертої години ранку. Солдатам запропоновано всього на всього. Кілька бочок водянистого пива, і вони святкують на палубі. Штумфа найбільше дратує не те, що офіцери отримують так багато, а команда так мало. Цього вечора його особливо дратує готовність багатьох матросів принижуватися перед своїми панами, які лише поблажливо посміхаються у відповідь заради того, щоб почути хоч слово схвалення – або отримати крихти з офіцерського столу. Атмосфера в офіцерській їдальні змушує згадати про божевільні. Гидотом було дивитися, як матроси випрошують у цих п'яків пиво, сигарети і шнапс. Я готовий був крикнути їм це в обличчя, дивлячись на їхнє приниження. Деякі втратили сором запевняли офіцерів, що вони... Чудові матроси та чудові просаки. У нагороду за це вони отримували зайву склянку пива. Наприкінці вони зайшли так далеко, що почали кричати «Ура!» окремим офіцерам за їх щедрість. Середа, 6 червня 1917 року. Паоло Монеллі марширує до лінії фронту під Чимма-Делла Кальдієра. Вечір. Розгортання військ. Довга батальйонна колона рухається в суцінках наверх, вгору. Усім відомо, куди вони прямують. І ті, хто вже перебував тут під час минулорічних боїв, вказують на знайомі місця, називають імена загиблих. Дорога страждань У Мунелі Паморочиться голова, Коли він дивиться вниз, В долину, залиту Місячним світлом, Але втома перемагає, І він втрачає інтерес До околиць. Зрештою, залишаються Лише тупіт, ніг і Сама втома. Вони переходять через Гірське плато під Покровом ночі. Від снігу що ще лежить подекуди, віє холодом. Він бачить кілька великих вогнищ, бачить людей, які сплять. Це з'єднання завтра піде в наступ. Він подумки називає їх бідолахами. Я співчуваю їм навіть більше, ніж самому собі. Уникнути участі в першій хвилі наступу для мене нечуване щастя, і я вражений, що ці люди можуть так спокійно спати, коли завтра їм належить піднятися з траншеї та наражати своє життя на небезпеку. Я боюся за них. У мене також паморучиться голова, коли я згори побачив будину, яка дерлася прямовисною гірською стіною, хоча наступного дня я безтурботно зробив те саме. На світанку вони досягли мети. Отаборилися, він бачить перед собою скелі, сніг і кілька сосен. Понеділок, 11 червня 1917 року. Ангус Б'юкенен і бій під Зівані. Де вороги і де свої? Це звичайні питання, що виникають під час нічних операцій. У півночі, під покровом темряви, Б'юкенен та інші королівські фузелери з 25-го батальйону, а також ще один батальйон чорношкірих, висадилися на річці Лукуледі, вище за течією, за 15 кілометрів від міста Лінді і узбережжя. «Замисел непоганий». Таким чином вони повинні були разом з іншими частинами, що виступають на півночі, перехитрити німців, які займали надійні позиції ближче до берега. Проблема полягала в тому, що цей похід, досить важкий навіть при світлі дня, перетворювався на кошмар у нічних джунглях. Але і це передбачили. За планом батальйон Б'юкенена повинен був триматися в узькоколійки що вела від річки до мквая, Так і вчинили. Їхнє з'єднання досить швидко просувалося вперед через буш. Після висадки на сирому березі річки вони промокли і замерзли, натомість тепер зігрілися на марші. Але поставало питання, де ворог, а де решта наших? Чорний батальйон крокував десь ліворуч від них, дотримуючи, як вони очікували, паралельного курсу. Б'юкенен почув, як голосно проспівав самотній півень. Він зрозумів, що вони наближаються до поселення і що незабаром настане світанок. На обрії з'явилася перша смужка світла. У пролунали перші приглушені артилерійські залпи, Одну з їх канонерок було виявлено, і вона потрапила під обстріл. Незабаром почувся рева британських літаків, що вилетіли на пошуки ворога, який досі переховувався в зелених запашних заростях буша. У променях ріденького світанку вони проходять крізь Мквайо. Там колонна повертає на захід у напрямку Мозамбіку. За дві години остаточно розвиднілося, Коли вони піднялися на пагорб біля зівані, то вперше побачили ворога, за яким полювали всю ніч. На іншому кінці долини, приблизно за півтори тисячі метрів від них, стрімко пересувалися загони німецьких аскарій. Вони бачили дим від ворожої артилерії. 105-мм гармати – які меткі німці з їхнім талантом імпровізації зняли з легкого крейсера Кеннігсберг? Коли ж Бюкенен та інші спустилися в долину, щоб наблизитися до супротивника, з'ясувалося, що він уже там. Вони майже зразу натрапили на німецький патруль. Спалахнула безладна стрілянина, британці відступили назад до вершини пагорба. А незабаром з'ясувалося, який їхній батальйон, що наступав ліворуч, також потрапив у халепу. Тому королівським стрільцям було наказано поки що окопатися на пагорбі і чекати. Вони рили окопи всю першу половину дня і продовжували працювати ще й по обіді. У другій годині все почалося. Звідти не менше 30 метрів Аскарі раптово відкрили шквальний вогонь з гвинтівок і кулеметів. Вони непомітно дісталися позицій королівських стрільців через зарості та високу траву. Бюкенен порівнював звуки із грозовим гуркотом. Згодом він хотів описати все, що сталося, але йому було важко уявити ясну картину. Коли починається Інтенсивний ближній бій. Втрачаєш уявлення про час та й взагалі будь-яке уявлення про будь-що. Міркуєш тільки про те, що відбувається щось велике, сповнене живої енергії, що мчить з гарячковою швидкістю. Британцям взагалі пощастило, що супротивник припустився помилки, звичайно, і для будь-якого бою посеред густої рослинності. Інстинктивно німці цілили занадто високо, тому більшість куль просвистіли над головами тих, хто оборонялися. Але у цієї переваги був і свій недолік. Кулі збили кілька вуликів, що висіли високо на деревах, і розгнівані бджоли почали жалити всіх навколо. Коли Б'юкенен, зазвичай стриманий, пише, що болючі укуси просто розлютили нас – він не перебільшує. Подібні речі часто траплялися і раніше, під час війни у Східній Африці. Якщо людину атакували бджоли, то вона в буквальному сенсі божеволіла від їхніх укусів. Ближче до вечора бій затих. Супротивник відступив. 25-й батальйон королівських фузелерів залишився на пагорбі. Британські солдати були густо вкриті жовтуватими наривами, а у деяких обличчя так розпухли, що ледь розплющували очі. Завтра їм належало повернутися до Андії. Четвер, 14 червня 1917 року. Мішель Корде... Гуляє на смерканні Паризьким бульваром. Це не просто варіація. До старої теми додалася нова. Ішлося зрозуміло про те, що до війни долучалися американці. Мішель Корде знаходився в палаті депутатів і чув промову Рене Вівіані. Він був невисокої думки про нього. І справа не тільки в тому, що Вівіані нікчемний політик, а за чутками ще й наркоман, а в тому, що він робив чи радше не робив 1914 року. Лівий політик Вівіані був французьким прем'єр-міністром на самому початку війни і не вжив заходів, щоб запобігти катастрофі. Навпаки, він домагався надання військових кредитів Дні Вівіані, як впливового політика, залишилися позаду, проте його яскравий риторичний талант усе ще затребуваний. Вівіані умів виголошувати порожні і бучні промови. І, як завжди і трапляється, в таких випадках важливим виявлялося не тільки те, що говорилося, але й те, як це говорилося. Виголошена ним промова була зразком – Ораторського тріумфу. Зазвичай він говорив приблизно те саме, що і решта, і цього разу він також розповів про війну до переможного кінця. Проте в його промові зазвучало щось таке, що змусило Корде здригнутися. Війна набула нової мети, нового сенсу і нового виправдання». Її справжньою метою, як виявляється, стало те, що сини наших синів не повинні більше жертвувати своїми життями в подібних конфліктах. Ось воно що. Отже, ми ведемо війну, що повинна покласти край решті воєн. Нова ідея, непогано. «Вельми оптичне гасло». Ближче до сьомої вечора Корде прогулювався в теплих променях заходу бульваром. Строкатий людський натовп здався йому дзеркальним відображенням війни. Там були повії у величезних капелюхах розміром з парасольку, у спідницях вище коліна, з оголеними грудьми, у прозорих панчохах і з розмальованими щоками. Молоді офіцери з розтебнутими комірцями й обвішані медалями. Солдати армії Антанти, м'язисці-британці, нешкідливі бельгійці, нещасні португальці, росіяни у своїх переконливих чоботях. Молоді люди в тісних мундирах. Корде бачить тут нове явище солдатів, які вже бракують. Раніше цього не було, але тепер їх можна побачити в кафе і ресторанах. На грудях у солдатів-жебраків нагороди на кшталт військового хреста, які вручали за проявлений у бою героїзм. Солдати продають листівки або співають патріотичні пісні, щоб зібрати хоч трохи грошей. У солдата, якого Корде зустрічає на бульварі, немає руки. До того ж він п'яний. «Жебрак» чіпляється до перехожих, випрошуючи то в одного, то в іншого декілька мідякіб або хоча б сигаретку. Він повторює одне те саме слово «мир», «мир». Корде розмовляв потім зі своїм знайомим, який оповів йому, що заколоти у французькій армії тривають, і що вже розстріляно понад 400 заколотників. «Примітка». Цифра значно перебільшена. Військовими трибуналами, створеними після заколотів, було засуджено, згідно з деякими даними, близько 23 тисяч осіб. З них стратили понад 500. Покладалися на силу прикладу, і врешті-решт з'ясувалося, що розстріляли менше 50 заколотників, здебільшого на очах їхніх товаришів. Розповіді про те, що цілі військові частини виводили на нічийну землю, і там знищували власною артилерією, слід уважати вигадкою. Знайомий розповів йому про одного такого бунтівника, який вимовив напередодні страти. «Якщо мене розстріляють, я хоч знатиму, за що загинув».